și în și pe pământ, el și sfânt. Vom petrece împreună următoarele 30 de minute, iubiți ascultători, cu ocazia programului L 067 adus din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, prin preotul Valeriu. Studiul cuvântului de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Luca la capitolul 5, din care vom avea pentru început versetul 5. Înainte din aceasta, doresc să vă citesc o poezie, scrisă de acela care a fost fratele Costache Ioanit, plecat acum să fie cu Domnul. Poezia se află scrisă în culegerea Taine și poartă titlul Am căutat iubirea. Am căutat iubirea ca pe o cetate sfântă, ca pe un cer de cântec în lumea de dureri. Am dat năvală în viață spre tot ce ochi cântă și am întâlnit durerea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 Part în cu cupa, căci n-am găsit nimic. Am căutat zadarnic, dar, într-o primăvară, am întâlnit în cale deodată un drumeț. Pe umerii săi trudnici purta o grea povară, o sarcină de zdrențe și cioburi fără preț. Trecea pe o cărăruie întâmpinând bagiocuri Lăsând să-i rupă câinii din haină câte un fald, urca pe colți de stâncă și în urma lui, pe alocuri, vedea pe piatră rece scripiri de sânge cald. Și totuși, în privire, avea un cer de taină cum n-am văzut în lumea în ochii nimănui. Și am vrut să-i povara.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 Un colcăi de drojdi, un spumec de scursuri, tot cei murdar și putre de lumea asta întreagă, voia striving grumazul sărmanei lui făpturii. Dar unde duci trăine, povara ta ciudată, povara de o sândă sub care atât, am întrebat drumețul, și el mi-a spus în șoaptă. Spre apele uitării. Ca să o arunc pe veci Dar tu Vorbi străinul urcând încet Privirea Dar tu Pe cine cauți în înourat și crunt? Eu, a șoptit în silă Eu căutam iubirea Iubirea? Fu răspunsul străinului Eu sunt Amin Iubirea lui E mult de mare. Nu vorbesc. Vă să o descriști mai sus de orice stea răsare. Și n-arem cine o pot găsi. E ca această iubire mare a lui Dumnezeu să ne constrângă de așa manieră, încât să ne predăm cu totului spre bucuria lui și spre fericirea noastră veșnică. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de textul pe care îl avem în studiul nostru de astăzi, care începe cu versetul 5 din Luca de la capitolul 5. Voi citi versetul, urma de câteva explicații care îl însoțesc și apoi cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră vom merge în continuarea lecțiunei de astăzi. Drept răspuns, Simon a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău vom arunca mrejdele. Reiese de aici că este bine să avem mare grijă totdeauna ca întrebările și răspunsurile noastre în fața lui Dumnezeu să fie dintr-o stare smerită și dintr-un duh de ascultare. Atunci Dumnezeu ne va lumina în toate privințele și vom ieși biruitori din orice situație. Simon, potrivit versetului acesta, i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Noaptea nu este numai un timp, ci este și o stare. Există astfel noaptea păcatului, noaptea nepăsării, noaptea îngrijorerilor, noaptea fricii, noaptea rușinii, noaptea necunoașterii a ignoranței, noaptea formalismului, noaptea necredinței și așa mai departe. Tot ceea ce se face în stare de noapte nu aduce rod spre biruință, nu duce spre Dumnezeu și nici pentru Dumnezeu. Cei ce trăiesc în păcat sunt fii ai nopții și ai întunericului, după cum găsim la 1 Tesaloniceni 5 cu 5. Păcatul este o noapte neagră unde nu poți deosebi lucrurile și unde nu se poate face nici o lucrare spre viață și spre bine. Pentru ca să lucrezi trebuie să fie lumină, trebuie o stare de zi. Orice se face la lumină, este bun și frumos, este adevărat și datător de viață, este dumnezeesc și fericit. Dumnezeu este lumină. Despre credincioși, e vorba despre creștinii adevărați, se spune că sunt fii ai zilei și ai luminii. Ei trăiesc frumos ca în timpul zilei și lucrează câtă vreme este ziua. În stare de noapte, omul se trudește zadarnic. Nu prinde nimic. Să nu ne trudim degeaba. Să nu ne cheltuim forțele pentru nimic. Fiii Întunericului nu pot face lucrările luminii, lucrările lui Dumnezeu. Întâi trebuie naștere din nou din lumină, apoi vor putea înfăptui lucrările luminii. Roadele muncii noastre se văd numai atunci când trăim în lumină. De lumină atârnă întreaga noastră viață cu Hristos, de lumină atârnă biruința și roada duhovnicească. Trăim cumva o viață rece și fără rod? Ei bine, există o singură cauză. Suntem, din punct de vedere duhovnicesc, în stare de noapte. Spune Petru aici, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Iacă încă un gând. Simon este adevărat că în truda lui n-a prins pește, dar a prins ceva mai de preț, a prins adevărul. Când te trudești dintr-o stare de ascultare de Dumnezeu, Simon, prin tălnăocire am spus că înseamnă ascultare, niciodată nu trudești degeaba. Ceea ce a prins Simon este de valoare veșnică. El a prins adevărul cum că Isus este Mesia, este Mântuitorul Lumii și Mântuitorul Său personal. Cât te-ai trudit tu cu adevărat, frate, credincios pentru cei din familia ta ca să-i aduci la Domnul? Să venim la Domnul Isus cu truda noastră și El ne va da o dihnă și biruință. Spune Petru aici în continuare, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. Să cutezăm lucruri mari cu Domnul Isus și pentru El este bine. Credința este o mare cutezanță care niciodată nu dă greș. Primul pas al credinței este să ieșim din noi înșine și să ne alipim de Hristos. încrede în Dumnezeu, fratele meu, căci prin încredere te legi în dragoste tot mai mult de El. Cine crede și se încrede cu adevărat în Dumnezeu, dovedește acest lucru prin ascultare de Dumnezeu și de cuvântul Lui scris. El nu face nimic de capul Lui. Moise zicea, la captea numărul 16 cu 28, nu lucrez din capul meu. Așadar, Simon spune aici, Doamne, la cuvântul tău voi arunca ambrejile. Înțelegem oare acest adevăr? Nici o mișcare a ființei noastre să nu fie decât la cuvântul lui Dumnezeu. Nimic în afara cuvântului scris și abia atunci, abia atunci ne vom dovedi adevărați Simoni, Adică, din punct de vedere duhovnicesc, fii ai ascultării. Abia atunci Dumnezeu își găsește plăcerea în noi și ne trimite cu încredere în lucrarea Lui. La cuvântul Lui să facem orice lucrare și vom avea biruință sigură și frumoasă. Cu toată dreptatea spunea Sfântul Antonie cel Mare. Orice vei face să ai mărturia din Sfintele Scripturi. Iar fericitul Ieronim scrie limpede, cine nu ține seama de Scriptură, nu ține seama de Hristos. La cuvântul Domnului trebuie să aruncăm mrejile și vom avea o pescuire minunată. Dacă ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, vom fi biruitori în toate privințele și fericiți în toate privințele. Toată lauda și închinăcinea se cuvine numai lui acum și în veci. Amin. Iată ce citim în continuare la versetul 6 din capitolul 5. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că au început să li se rupă mrejile. Corabia în care se află Isus prinde pești iubiților. Inima în care stăpânește Isus prinde păcătoși pentru mântuire, pentru împărăția lui Dumnezeu. Mintea în care se odihnește Isus prinde tainele adevărului ale cuvântului lui Dumnezeu. Totul la de Domnul Isus. Dacă suntem ceva, dacă avem roadă și biruință, acest lucru se datorește faptului că Hristos este în noi și noi în Hristos. Domnul Isus Hristos poate tot atât de bine să ne ajute în treburile noastre pământești, ca și în cele duhovnicești. Ucenicii pescuiseră. Ei s-au trudit toată noaptea, dar mrejile erau goale. Domnul Isus le-a poruncit să depărteze corabia la adânc și acolo. Să-și aruncem Ei au ascultat porunca ce le-a fost dată și au fost răsplătiți. Ascultarea de Dumnezeu totdeauna este răsplădită cu roadă și biruință. Sunt oameni care nu învață niciodată să se lase călăuziți de Dumnezeu în lucrurile pământești. O femeie pornise să caute de lucru. Un credincios a întrebat-o dacă a predat Domnului și această greutate a ei în rugăciune. Da, tocmai aceasta trebuie să o facem. Dumnezeu se ocupă de toate lucrurile din viața noastră. În fiecare zi El ia parte la cele mai mici întâmplări în legătură cu noi, ca și la cele mai mari nevoi duhovnicești. Domnul Isus ne încredințează că toate firele de păr de pe cap ne sunt numărate, așa scrie la Matei 10 30. Iată deci un fapt care ne dovedește că nimic din viața noastră nu este neînsemnat pentru Dumnezeu. La versetul următor, versetul 7, ni se face cunoscut că Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să ne ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că au început să se afunde corăbiile. Din peștii prinși de pe scarii, de pe corabia în care se afla Iisus, se pot umplea și alte corăbii. Darul lui Dumnezeu se înmulțește și ajunge pentru toți pământenii, numai ei să se apropie și să-L primească. Toate corăbiile să se apropie de corabia unde se află Isus și vor fi umplute cu darul lui. El nu se duce pe la corăbii să le umple cu forța, ci așteaptă ca ele să vină la el. Acolo unde vezi că este Isus unde vezi lucrarea și darul lui, du-te, ca să primești și tu din binecuvântările aduse de el. Citim, deci, că au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că au început să se afunde corăbiile. Uneori se petrec lucruri triste între copiii lui Dumnezeu. Mai bine să nu prindem pești decât să prindă altul. Iată o ispită neagră, o gândire diabolică, strecurată de marele vrăjmași prin ușa duhului de partidă, prin ușa geloziei. Aici însă observăm că amândouă corăbire sau au umplut de pești. Este binecuvântare și aceasta este o bucurie dublă. Se pierd multe binecuvântări din lipsă de unitate a înțelegerii unității între lucrătorii Evangheliei. Mândria, ambiția, egoismul și invidia împiedică unitatea și părtășia între copiii lui Dumnezeu, împiedică propășirea lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Frații mei, dacă suntem conștienți că suntem copiii lui Dumnezeu, dacă suntem conștienți că facem parte din același trup cu a Lui Hristos, dacă știm, prin lumina Duhului Sfânt, că este numai o singură lucrare a Lui Dumnezeu pe pământ, atunci trebuie să ne unim toate forțele pentru înfăptuirea acestei lucrări spre bucuria și slava Lui Dumnezeu. Iată ce s-a întâmplat mai departe în versetul 8. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchi lui Isus și i-a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Observăm, iubiți ascultători, că dacă nu ești răzvrătit în tine însuți, dacă ai un duh de ascultare, dacă ești cinstit în căutarea ta, vei ajunge să vezi adevărul și să îi te supui. Altfel, vei rătăci tot timpul nefericindu-te și pe tine și pe alții. Numele Simon, așa cum se știe, înseamnă ascultare. Ascultarea recunoaște pe Isus, adică adevărul, și se aruncă la picioarele lui ca să i se închine. Și recunoaște pentru că vede lucrările lui neobișnuite și minunate. Versetul ne spune aici, când a văzut Simon. Deci Simon a văzut. Ascultarea vede. Simon nu s-a gândit că a făcut o afacere frumoasă, adică două corăbii pline cu pești, ci el a rămas uimit de puterea omului neobișnuit pe care l-avea în față și această uimire l-a aruncat la picioarele lui, adică la picioarele Domnului. Simon a văzut. Ascultarea, dorința de ascultare, totdeauna vede adevărul. Trebuie să avem ochii deschiși. Ochii credinței ascultătoare ca să putem vedea pe Dumnezeu, adevărul lui, lucrările și ajutorul lui. Mulți îi mulțumesc Domnului pentru binefacerile sale, dar aceste binefaceri li se par naturale. Nu sunt surprinși așa ca Petru. Dacă acest apostol ar fi mulțumit Domnului sus cu multe cuvinte frumoase pentru ceea ce îi făcuse, L-ar fi întristat pe Domnul pentru că ar fi împiedicat lucrarea mare care s-a petrecut în adâncul inimii lui. Cuvintele frumoase de mulțumire ar fi fost un fel de paratrăznet care ar fi oprit trăznetul adevărului asupra stării păcătoase în care se găsea. Vai, de multe ori cuvintele noastre frumoase sunt paratrăznet pentru lucrarea lui Dumnezeu care trebuie să se facă în noi și prin noi. Mulți ascultători laudă vorbirea și pe vorbitori, îndepărtând astfel trăznetul care trebuie să-i lovească. Domnul Isus se bucură de noi nu când îi admirăm cuvântul, nu când îi mulțumim cu gura pentru binefacerile lui, ci când toate acestea ne duc la pocăință și ascultare practică de adevărul său, când toate acestea ne aruncă la picioarele lui într-o stare de pocăință adâncă și adevărată? Întâlnirea adevărată cu Domnul Isus, cu adevărul lui, te duce totdeauna la zdrobirea neprihănării bunătății și puterii tale personale. Te duce totdeauna la o predare totală în brațele Domnului. Simon Petru i-a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Când recunoști pe Isus. Îți vezi starea ta. Și invers, când îți vezi starea, recunoști pe Iisus. Domnul Iisus îi plac oamenii sinceri. Un păcătos sincer prețuiește mai mult decât toată ceata de farisei fățarnici. Cine are urechi de auzit, se audă. Păcătoșii sinceri sunt potriviți pentru a fi făcuți pescari de oameni. Petru nu se mai uita la peștii prinși, ci la Domnul Isus, Sfântul lui Dumnezeu, care avea puteri nebănuite. În preajma acestei mari sfințenii, el s-a simțit atât de păcătos încât a zis, Doamne, pleacă de la mine! Cu alte cuvinte, nu merit să mi se facă un a favor, căci sunt un păcătos. Când o inimă zdrobită strigă, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos, Acolo Domnul Isus intră neapărat. Sunt unii oameni care se leapă de mai degrabă de Dumnezeu decât de păcatele lor. Și atunci, ca să-și adoarmă propria lor conștiință, se proclamă atei. Ciudată ființă mai este omul. Cu Petru însă n-au stat lucrurile în felul acesta. El s-a văzut atât de nevrednic încât l-a rugat pe Domnul Isus să plece de la el. Lucrarea marelui nostru mântuitor. A zdrobit orice rezistență în Petru care și-a scos păcatele la suprafață. Când ajungi să recunoști că ești un păcătos pierdut, ai ajuns pe prima treaptă a scării mântuirii. Bucuria Domnului Isus și a cerului întreg este mare. Petru n-a zis, Doamne, suntem cu toții păcătoși, ci a zis, Doamne, eu sunt un păcătos, la singular. Când ajungi să te îngrojești cu adevărat de starea ta de păcat, îi deschizi Mântuitorului ușa prin care El intră să-ți aducă harul mântuirii sale veșnice. Pocăința te pleacă în fața Domnului Isus și îți deschide Templul harurilor veșnice ale lui Dumnezeu. Dar și aceasta este tot un har al lui Dumnezeu. Slavă Lui! În versetul 9. Citim în continuare despre Petru, fiindcă l-a pucas pe spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Neprihănirea și sfințenia unui om produc spaimă pentru cei ce trăiesc în păcat. Irod, citim că se temea de Ioan Botezătorul, fiindcă îl știa sfânt. Curăția și cinstea nu tremură în mersul lor prin lume ci înaintează cu fruntea sus în orice vreme. Nu tot așa este cu necinstea și cu nelegiuirea. Acestea se îngrozesc de orice adiere de vânt. Adevărul nu se teme de nimeni și de nimic. Minciuna însă tremură la tot pasul și orice foșne de frunză o face să se ascundă. Dostoevski, un scritor rus, spune așa. Teama nu este decât urmarea firească a oricărei minciuni. Un filozof grec din vechime scria limpede despre frică în felul următor. Nu este frică în viață pentru cel care este într-adevăr convins că nu este nimic de temut în viața lui personală. Petru a fost copleșit de frică în fața sfințeniei și puterii Domnului Isus din pricină că era păcătos. Când se arată Dumnezeu cel Sfânt, omul păcătos este apucat de spaimă. Vinovăția îl face pe om să tremure. Avem, de exemplu, pe Gedeon, în Cartea Judecători, pe Isaia în Cartea Isa și pe alții. Dumnezeu este un foc mistuitor, iar păcatul o miriște uscată. Ce va fi la judecata de apoi pentru cei ce au respins toată viața chemarea dulce a Harului Mântuitor? Cine nu se teme acum de Dumnezeu ca să se întoarcă la el și să fie izbăvit de păcat, tot se va înspăimânta odată când va trebui să stea în fața scaunului de judecată. Petru s-a spăimântat și s-a pocăit de păcatul său. Aceasta a fost o spaimă, din spre moarte, spre viață. În ziua judecății însă, păcătoșii vor trăi spaima cealaltă de la moarte spre moarte. Pentru că atunci nimeni nu se va mai putea pocăi. Vremea Harului va fi atunci trecută. Dragul meu, în clipa aceasta pentru tine, vremea Harului nu e trecută. Înspăimântă-te mai degrabă acum de păcatul tău venind la Domnul Isus, care te poate izbăvi de El și să-ți dea o viață nouă și fericită decât să te înspăimânți atunci când înspăimântarea nu va avea alt rezultat decât aruncarea ta într-un foc veșnic. Domnul să te ajute să fii cuprins acum de spaimă în așa măsură încât, aruncându te la picioarele Domnului Sus ca și Petru, recunoscându stare de păcătos, să primești din partea Domnului o înnoire a ființei tale cele vechi și la fel ca Petru să devii un pescar de oameni. La versetul 10 din capitolul 5 de la Evanghelia după Ruca pe care o studiem, citim în continuare. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fii lui Zebedei, și lui Simon. Atunci Isus a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. De la început subliniem un adevăr care se desprinde din versetul acesta și din toate cele povestite în pescuirea minunată și anume, când Domnul Isus îți dă izbândă în cele pământești, are în vedere lucrarea lui duhovnicească. Să știi bine acest lucru, fratele meu, ca să nu-i pui piedică Domnului în lucrarea lui. Împărăția lui nu este din lumea aceasta, tot așa și lucrarea lui. Deși erau mai mulți tovarăși ai lui Simon, Domnul Isus se îndreaptă numai spre Simon și lui îi vorbește. După cum știm, Simon înseamnă ascultare. Mântuitorul nostru vorbește totdeauna ascultării, adică stării de ascultare, pentru că numai ascultarea duce la bun sfârșit îndemnurile și poruncile Domnului. Pe credința noastră ascultătoare. Se bizuiește Dumnezeu când ne trimite în lucrarea Lui. Iisus a zis deci lui Simon, nu te teme. Când ești gata să asculți, nu te mai temi de nimic. Teama este o cursă și o piedică în calea slujitorilor Lui Dumnezeu. Numai cine este gata să asculte, poate împlini lucrarea Lui Dumnezeu, poate deveni pescar de oameni. Nu te teme. Acesta este cuvântul iertării și apoi al trimiterii lui Dumnezeu în lucrarea Evangheliei. Numai cei iertați și izbăviți de sub puterea păcatului pot fi trimiși ca să izbăvească și pe alții de sub robia păcaturii. Harul primit se transformă imediat în slujire. Petru primește un orizont nou, o viață nouă, o slujbă nouă. Și cum a ajuns Petru la această stare nouă? Într-un singur fel. El a primit pe Domnul Iisus în corabia lui și apoi în inima lui, recunoscându-se că este păcătos pierdut. Numai după ce te-ai zdrobit pe tine, după ce ți-ai recunoscut starea ta păcătoasă și te-ai plecat întreg la picioarele Mântuitorului Iisus, numai atunci poți ajunge în fericita stare de copil al lui Dumnezeu și apoi de slujitor al său. Petru a fost un zdrobit în fața Domnului de aceea el a fost primul pescar de oameni și ce pescuire minunată a făcut el în ziua cinzecimii. 3000 de suflete a prins cum neaja Evangheliei, după cum ni se arată în Faptele Apostolilor, capitolul 2, 38 și 41. Nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Iubiți ascultători, să dea Dumnezeu ca acest cuvânt să fie pentru fiecare din noi programul acesta se constituie pentru fiecare din noi un de acum încolo, o viață nouă în Hristos. Amin. Anunțăm aici încheierea programului L-067. am să uit Iisuse, Doamne, niciodată Din ce greu, prin ce nu ne mai să uit iubirea ta nemăsurată, Dragostea și grijă ta cea minunată, am fost mor și dintre morți mai ai îmbrigat, din